Hafgan Kung, sida 67 och följande sidor Hallstattperioden, sida 11 Hardleck, sida 70 och följande sida Otman, sida 104 Herodotos, sida 11 Hertigen av Tintagel, sida 83 och följande sida Hunt Robert, sida 117